Nice Много благодаря за поканата. Радвам се да съм с вас днес. Много световни анализатори посочват парадокса, че след войната, която Русия започна срещу Украина, Русия всъщност увеличи размера на пряката си граница с НАТО, защото Финландия се присъедини към Северноатлантическия алианс. Финландия е член на НАТО от един месец насам. Какво се промени? Um, it's true that we have Вярно е, от страна наблюдател, ние вече сме пълноправен член на НАТО. Все още е рано да кажем какви са практическите промени, които са настъпили в uh, Финландия след нашето членство. However, uh, uh, може би uh, трябва да започна с uh, една от uh, най-осезаемите промени. Финландия вече участва в uh, взимането на решения в НАТО. Now we take fully part of the NATO's също така, отбраната на страната вече е интегрирана или започва да се интегрира в планирането на отбраната в НАТО. Освен това, ние вече спазваме и член 5 от договора за НАТО, който се отнася към гаранциите за сигурност. Разбира се, един месец е много кратък период но ще видим как а, всичките тези промени ще се развиват и в бъдеще. Финландия се намира и в ситуация след избори. Какво променя това по отношение на външно-политическите залози и особено когато говорим за подкрепата, която страната ви оказва на Украина? В Финландия външната политика се определя дългосрочно. Тя е надпартийна. We don't To изборите не предоставят големи промени в външната политика на страната. Финландия силно подкрепя Украина и не мисля, че някакви промени ще настъпят в това отношение. Какво накара страната ви да изгради физически по-видима граница с Русия, започна изграждането и, доколкото знам? Всички ние сме свидетели как миграционният натиск се използва за упражняване на хибридно влияние в Европа. We don't that a fence would be a for Не мислим, or че изграждането own, от части a... на ограда би била решение на упражняване на контрола върху границата. А това е част от цялостното решение. So we а, uh, ние решихме да започнем пилотен проект с изграждането частично на ограда и ще видим как това ще се отрази върху осигуряване на сигурността на нашата граница. Както знаете, Финландия има граница повече от 1300 км с Русия. Не планираме по цялото протяжение на границата да изградим ограда. the Пин, Започнахме този пилотен проект с изграждането на няколко километра. We are going to study how the fence the разбира се, ще направим оценка на това как се отразява изграждането на оградата върху осигуряване на сигурността на нашата граница. Целта ни е около 200 км да бъде дълга тази ограда и изграждането и да приключи през 2026 година. След приемането на Финландия в НАТО, Русия, военният министр, за ви, че Русия ще отвърне с контрамерики. Какъв къв Финландия гледа на тези заплахи, идващи от Кремъл? I think first and foremost it's important to remember that Finland joining NATO is not against anybody. It is about първо нека да отбележа, че членството на Финландия в а, НАТО не е срещу някого, а напротив, това е цел за подсигуряване на нашата сигурност и отбранителна способност. Русия през so so целият процес, през присъединителен процес е отправила заплахи към Финландия, така че това не е нещо ново за нас order is calm however of course finland like we have been prepared we are prepared ситуацията около границата ни с Русия е спокойна. Ние сме подготвени. В световните медии се появи информация, че Финландия и Швеция са в повишена готовност заради руски кораби в близост до електропреносната мрежа на вашите страни. Какъв е рискът всъщност? Да, yeah, има такава информация за движение на руски кораби в Балтийско море. Of course, water, so they do това са международни have the води, to, to така че те имат право да се движат uh, в тях. Някои анализатори споменават, че е възможно те да energy. събират информация относно критичната инфраструктура, както споменахте и енергийния сектор. North, north uh, на е един пример за uh, колко тази инфраструктура. Може би би било пресилено да кажем, че manner, сме под тревога, но устойчивостта на една страна включва също така и стъпки към нейната осигуряване на нейната критична инфраструктура. Как се справят финландците с дезинформацията и хибридната война? Как се справят с въпроса, кой е агресор и дали този въпрос изобщо стои пред някоя част от населението, в степента, в която, вероятно, вие виждате разделението тук в България. No about it. В Финландия няма такава дискусия, кой е агресора. Това е пределно ясно. Да, съществува say that this is a група от хора, които разпространяват uh, дезинформация и фалшиви новини, но това е много, много ограничен група от хора. Защо дезинформацията не оцелява в Финландия? Бих посочила три основни фактора за това. Това е нашата образователна система, която осигурява умения за критично мислене и критично четене, media, независима и свободна медия и доверие в властите и институциите. Сметам, че това са трите основни фактора, the... които обославят невъзможността на дезинформацията да, да съществува в, в страната. Ще имат ли НАТО и Съединените щати военни бази в Финландия? Как се разглежда този въпрос от обществото и какво е отношението на основните политически сили по него? NATO in any Разполагането NATO на state, uh, военни бази в uh, всяка една от state. страните членки на НАТО е суверенно решение. If a ако възникна ситуация, която налага взимането на политическо решение, че е време да се разположат такива бази, то това ще се случи. В момента това не е тема на обсъждане в обществото. Но а, според проведените проучвания сред политическите партии преди изборите, както и сред public, обществото, there is a for a potential base in резултатите показаха, че мнозинството подкрепя разполагането на такива бази. Формулата на, на коалиционното правителство в Финландия е много любопитна, особено когато задаваме този въпрос от страна, като България. Разкажете ни малко повече за това, как се формира консенсус между политическите сили, които са били сериозни опоненти по време на изборите, например, в Финландия. Ние се намираме в много подобна ситуация, както и в България, тъй като преговорите за съставяне на кабинет започнаха само няколко... Дни. В Финландия традицията да се съставя консенсус, кабинет е дългосрочна, от дълго години, дълги години съществува и тя винаги е основана на съгласие и консенсус между политическите играчи. А как протича този процес? на изборите изпраща списък с въпроси до всички победили партии в изборите. Based on winning party в зависимост от това какви отговори получи от а, останалите, а, партии, които са в а, парламента, те избират с кого да започнат а, преговори. The last a month. Тези преговори продължават а, обикновенно около месец. And that's where the compromise is negotiated. Of course, in the sense that every Тогава се постига и компромиса, консенсуса в uh, степен, така че всяка една партия да е убедена, че нейните приоритети и политически uh, цели също намират отражение в uh, uh, правителствената програма. This като резултат от този процес е едно а, стабилно правителство за а, следващите четири години. Още една интересна тема виждаме в Финландия – най-мощният ядрен реактор на територията на Европейския съюз. Какъв е той и как се посреща от населението? Да, възможност, възможност, възможност, само преди няколко дни този нов uh, uh, реактор uh, беше включен към електропреносната система на страната. Plant to и очакваме около 30% от uh, електроенергията в страната да бъде произведена от uh, този реактор. It has been very for to за нас Russia беше много важно страната да бъде напълно независима от а, руските енергийни източници. И разбира се, затова този проект беше толкова важен. Използването на енергия от а, този реактор ще ни позволи да постигнем и нашите цели за зелена енергия. И последният ми въпрос а, към нейно превъзходителство, Кристина Ковал-Ксантополус коя е най-важната тема за Финландия и коя ще бъде а, в следващите, нека да кажем, 6 месеца? Well, the world is... Such that it's very to what is Такава е ситуацията in the в съвременния свят, че да правим прогнози за следващите 6 месеца дори е много трудно. Things, Ако трябва да спомена две неща, първото би било а, преговорите за съставяне на кабинет и правителствената програма. Нашето общество също така се нуждае от редица реформи и е интересно да видим как правителството ще отговори на тях. And the second, uh, thing is our to и второто важно нещо, това е нашата помощ към Украина. Много и благодаря. Чухме нейно правосудителство Кристина Ковал-Ксантопол посланник на Финландия у нас. Благодаря и на Румяна Василева за право да в ефир.